Sallallahu alayhi wa alayhi wa ashabihi wa mentabihu b'iksan ila yomiddeen. A'udhu billahi min ashshaytanirrajim. Ya ayuhalladina man taku allaha haqqa tukati, wa la temunetuna illa v'antum muslimon. Ya ayuhalladina man taku allaha waqulu qawman sadeeda yuslikh lakum amalakum, wa yagfir lakum dunobakum, wa man yudailaha wa rasoola, fawzan aazimah. Al-Ma'bad, fa inna khayr al-hadithi, kitabu Allah, wa khayr al-hadithi, hada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sharr al-umur muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'a'kin dal'ala, wa kulla dal'ala'kin filnar. Min as-salamu sallamu, ufrajivan imti' imaan, kuhisu uvizan izza knigu, shayya sallam farzana, kitabu tawheed, I došli smo do do poglavlja kojim govori o o postupcima i riječima i djelima koji koji su koji su opričnitelj i pa došao smo brade nekoliko stvari i e, sad mi je namjera da obradim pod e, posebnim poglavljem ono što je do specifično dosta specifični za našu državu nego da na druga mjesta a to je a to su ova, dovišta odnosno mjesta koja se učine izuzetnim dignu na stepen mjesta koja posjećivati radi obavljanja neku ibadeta govorimo o tome detaljnije inshallah od na ove stvari znači dovišta podpada pod podvlaže ono što, što narušava čisti podvorni teuhid videćemo sa koje strane kada, kada budemo govorili o ješki statusi sti. Ja sam se u pripremi ove teme vratio na jedno, rezime, na rezime e, doktorske disertacije od e, doktora Afiza Elvira Duranovica 2011. ja mislim da doktorira Uh, u to je doktoro disertaciji baš obradio dovišao u Bosni i tako da je da je ta doktor disertacija sa te strane uh, sa te strane dovolja jer je sakupila sve požežne informacije bitne za OTM informacije a opća kritika ove ove disertacije je da, da autor da autor da apsolutno nije e, ispravno pristupio a, govoru ono što je najbitnije u o to, tome u govoru to, o toj temi a to je kakav je kakav je status, kakav je propis propiskih dorišta. Da je to više bio istorijski, istorijska obrada ta knološka obrada ovog pojma i, opisa događaja koji se radi, kako je nastalo historijski itd. Tako, tako da da je ova doktorska disertacija čisti promača sa strane toga da pojasni šarijanski propis istok. Pa eto, možemo mi upotpuniti, iskoristiti ono što je došlo u njoj, da spominimo, koristni informacija, pa onda potpuniti ono što fali u njoj. A stin da je u jednom, pošto je isti autor, na raznim mjestima govorio o ovoj temi u obliku kursa ili predavanja, govorio o to što je pisao u svojoj doktorskoj disertaciji, euh, pojašnjavajući poznavaočim muslimanima u Krajeva sa pojmom dovišta i odnosno počvaćavajući euh njihovu kulturnu naobrazbu sa ove strane. I narodno i Rusiji i opetutim kursovima opet nije pojašnjen najbitnija stvar a to je koji je Šerijetski stac, odnosno ovaj, očito je da autori to je naglasio u jednom kratkom videopredavanju. Video Zašto u dan pričetku govorim o, o, o njemu, njegovu doktorce dok dok je stacije, jer ona direktno govorio o ovoj temi. Više ono, ono inače govor o toj temi se vraćam na neke medije ili na neke tekstove ili videoklipove o strani Selefijski daje koji su kritikovali Uh, zašto spominje njega? Zato što je on uh, uh, u jednom kratkom videoklipu uh, video uh, pojasnio, pojasnio kako nisu šarietski spor na dovišta i kako oni koji to kritikuju, kako oni nisu u pravu. I rezime njegov govor o toj temi bilo da je on vistupio uh, na, na taj način da pojašnjava dovišta tako da ispušta na meselu činjenja, ovaj, odnosno klanjanja u prirodi, da osoba izađe u prirodu, da klanje, kaže, znači velotakivača se na tu meselu po njemu i kakav je propis, propis toga, da musliman klanja na nekom mjestu u prirodi. I naravno vratio na, na hadise u kojima je došlo da je Allah Žešanu činio po zemlju čistom i da nima smetio se klanja, klanja i dovi bilo gdje u prirodi i što znači da su dovišta u rijedu, da nema smijetni da se ide na njih, a da se ona, da se ona upražnjavaju, da se organizuju i tako dalje. A onda je kao pokušao da odgovori na jedan od argumenta koji, koji prigovaraju, oni koji prigovaraju, vjerojatno mislim na ono seletijske daje, koji prigovaraju do dovištima i pišu u negativnom kontekstu o njima, kao na utarijama i ono što narušava čisti tevhid. Pa je on pokušao odgovor, spomenuo jedan hadis, puto hadis je hadis o kome je došlo mi ga navesti inshallah u kojem je došlo je da, da je poslanik sallallahu alejhi ve ashabu jednom koji je htio da izvrši svoj zavjet pitao je pel to na, na tom mjestu se radi ja se muslimanci tu uklali dali svoj kurban žrtve prinosili tako dalje pa je kao odgovorio na to da to ne odnosi nema veze sa ovom temom i tako dalje uglavnom ovaj point je ovdje znači da taj autor što je žalostno i što govori u stvari o stanju poimanja ovih javno krupnih bitnih stvari, tema što taj autor znači, predoćeo javnosti ispred islamske zajednice da dominišta nemaju nikakvu spora o i da su ona u stvari jedno obilježje bosanskog islama da smo, da smo se mi sa time donekle izdvojili odnosno na ostale muslimane i to nas karakteriše i što što reći, što treba se time i, i ponositi i, i imamo čime da se ponosimo i to je naša baština i tako dalje i da je to i tu li stvar tumačenja poznata je li znači kada neko kritkuje nešto, kaže to je stvar gledanja i tumačenja. Pogotovo na tu, na tu kartu upadaju inteligentni i pametni ljudi, obrazovani ljudi i padaju na taj argument o, da je to stvar tumačenja, da skupko gledaju odnosno poznato ono, jer kaže, ovi, ovi selefi, oni su redukcionisti, oni bi sve sve svele na kurhan, na sunet, po njihovom tumačenju, na ono što je bilo prvim generacijama umeta, ukinulo bi čitavu istoriju islamskog umeta za 1600 godina, i kao po návodom, da mi čistimo islamsko tih stvari koje nazivamo natruhe, a u zvari to nije tako, je. To nije tako i to nije ispravo, to je stvar gledanja, stvar gledanja, posmatranja i, i tumačenja, toga šta se desilo kroz istoriju i kako ga uskladiti sa poimanjem islama i tako dalje, da ne odlutamo teme. Uglavnom, znači, ovo zaista saslužuje kritiku, ovakav pristup i pogotovo kad uđe isto institucije i da se to plasira javnosti, da je to u stvari jel, ispravan pogled po pitanju dovišta, to je jako žalostno, neprofesionalno, ne naučno naravno. I zato pokušat ćemo imati neki malni skromni prilud, da ali ne imamo u tom kontekstu. Da se vratim na tema. Znači, ovaj uvodni dio Govoče samo ću spomenuti ukratko. Razime toga što je uradio autor te doktorske disetacije, to je da je uglavnom historijski obradio i sabrao sve informacije rezano zadovišta. Pa ćemo to napravo preletiti kao jedan uvod, da se znam o čem govorimo, a onda ćemo se vratiti znači, na, na šarijetski status isti. Da počnemo redom. Termin dovište, naravno nas je dova, što znači dua u arapskom jeziku, dova je molitva. Mada ovdje smo gledali da je to turska riječ, stvar da je to arapska riječ, ne turska riječ, ili da je Turci uzelo uzela od araba, pa svejedno. Uglavnom dovište bi u osnovi trebalo znači na svakom na kojem se uči dova. Znači, Međutim, među specifično za našoj okolnost u BiH, kao što sam autor kaže, dovište podrazumiva neko mjesto izvan e, vijerskih ustanova. Misli se opično na prirodi, to je jedna karakteristika. Znači, to je mjesto izvan vijerskih ustanova, i, e, misli se mešida, džam, džamija, mešida i tome slično. E, Običnost kako se dešava u prirodi, to je jedna karakteristika, karakteristika tačno u određeno vrijeme okupljaju muslimani predvoženi svojim vjerskim autoritetima, to je druga karakteristika, karakteristika da se okupljaju u tačno u određeno vrijeme i svake godine i kontinuirano. I treća karakteristika da se na tim mjestima uz niz uh, vjerskih obrida, uh, uh, obrida uče i određene dove pa je prvatno da se naziva dovištje, Ja ima i drugih badjeta koji se tu uvršaju. Znači to su te tri karakteristike koje je, koje je obilježavaju i definišu šta je dovište. E, ima drugi termin, to je molitvište. Pa, pa je autor spomenuo i taj termin, pa je prevagno da je bliže da se zove dovište nego molitvište. Što je, nije, nije toliko bitno. E, bitna je ova stvar, znači da je definisao ovo dovište, znači da je to e, mjesto je izvan vjerskih objekata, obično prirodi, da se konstantno po dugih upredoslimani kontinuvirano svake godine i da na tom mjestu vrši određeni obredi pre prevagnju i zajednička doma. A onda je auto spomenu da u kantu koel da, da dovišta koja postoje kod nas u Bosni Hercegovini da da ona mahom, mahom se vraća na pred islamske stanovnike Bosne i Hercegovine koji su se okupljali i molili Bogu moli za Bogu na tim mjestima pa je to poslije naslijeđeno na tim istim mjestima na tim mislim mjestima su ti isti ljudi koji su primili islam nastavili nasada radi ista ta okupljanja pa se ono kako kaže islamiziralo se ta vrsta običaja to se postala postale islamska prvagna prvagnu su islamski načini izvođenja i badeta na tim mjestima, odnosno, kako je došlo do toga da nastanu dovišta, znači, prvo je to bilo znači, da su srednjovjekovna molitvišta ili dovišta postepeno postojala dovišta koji su muslimani, koji su primili islam, nastali na, istim, na tim istim mjestima da se oputaju. A, a kaže autor da vezivanje isključivo dobišta za, za ovaj podatak je u etičnoj suštini je greška kaže jer se u toku osmanskog vladanja u bosni hercegovini a, formirana su neka nova dovišta na šehijskim mezarima na grobljima oko turbeta I, i, i tome slično. Znači to je dodatni, moga, to je dodatni povod, bio razlog osnivanja novih dovišta i treći, kaže, treći razlog nastajanja dovišta je bilo da se oblježavaju na tim mjestima odrijeđeni historijski bitni događaj za muslimane Bosne i Hercegovine. I čak ne samo za muslimane, i za neke dogaje koji su bili prije toga, prije, prije muslimana. Tako da on objedini ovdje ovde te, ta tri razloga, povoda, kao su nastala dovišta prvi značajan pred predislamski koji bio u srednjem vijeku kod od Patarena i Bogomila bosanske crkve koji su bili prijemno prije prihvatili islam prije dolasku turaka onda sa dolaskom turaka su nastala nova dovišta vezana za mezare za turbeta i sehijska ili ili neke neka neki kaburove i Treća karakteristika znači da su nastali dovišta na, na mjestima nekih historijskih dokađaja. A onda ovaj, nakon toga oni govorili o tim nekim osnovnim karakteristikama tih dovišta u Bosni da, da nema dovišta, a da ga ne karakteriši tri stvari, a to je lokacija, mjesto gdje bude obridi koji se izrašava na tom dovištu i datim da obilježava sve tri ove stvari se dovišta razliku, narodno nisu sva dovišta na jednom mjestu, na mjestima, obrijedi se često različite, nisu isti obrijede na istim mjestima i datum imlježavanja je različiti. A onda je ovdje spomenuo zanimljivost stvara to je da, se, da su na tim dovištima, da nije čisto, ta dovišta nisu uvijek čisto vjerski obilježena, nego da to imaju ako zvanili profano bila obljaga, religija se obležava, misle napredne kako narodno veselje, igra, pjesma, muzika, druže. Dok na drugim, znači, znači kaže ima doviš u kojem prevagnjuje taj taj profani, odnosno nevjerski, nevjerski način tog dovišta. Dok imamo druga suprotno tome gdje prevlači čisto vjerski gdje se uče mevlud i vrše određeni obred i uče, uče dova itd. A imamo, kaže, treću vrstu dovišta je pomiješano e, i narodno veselje, igra muzika i, i, kaže, i dovište gdje se, gdje se izašavaju znači, dova, mevlud i tome slično, Je spoj ovog dvoga. A onda je on spomenuo ovdje, znači ovo sam rezimiram što on spomenuo na dugačko, na široko, da, onda je spomenuo da kada se analiziraju svata grobišta svakopeći podaci o njima da se one mogu svrstati na dovi dovišta koja su, koja su bila ili koja postoje pored kršćanskih svetih mjesta i srednjovekovnih nekropola druga vrsta dovišta kao dovišta pored muslimanskih historijski duhovni svetišta i treća vrsta dovišta to su dovišta pored prirodnog e, geografskih fenomena sa penčina izvora vrgova planina tako da ni ispravno kad ono kad se mi šalimo kažemo ajvatovica i ostale pećine znači imaju oni mimo pećina imaju i sveta druga mjesta istorijske događaje i tako dalje. A onda on skrinuo redom i navodio ta mjesta. Tako da se malo prilike stavlja brojeve koliko ima tih dovišta. Odnako trudio se da vidi samo na koja su koja se tretiraju da su, da još uvijek postoje da su živa mada je udeo u analizu ovaj pomiješan udobljeno svašta i dovišta koje su a, naziva dovište na mjesta gdje su muslimani izazli i činili dovu za kiš. I to se spremeno na vrijeme činom, ima potrebe da, jel, da se to učini. A, ovaj, pa i tu obrano dovišta mada to je da se ne može ja da do, doviš nego mjesto gdje se izađe da se dobim put i dova. U zadnom oni na nabio otprilike ja sam sabrao preko 40 tih dovišta ima. Nacije znači, ono što mi mislimo da ima 67, 8, nego ima preko 40 divnih mjesta e, koji se tetide kao toglištima, mjestima gdje baš su ljudi idu puči dogo i, i računaj da to mjestu se priva dova, mimo drugih baza e, Pa je prvu skupinu koju spominja, to je pored kršćanskih svetih mjesta, ovo je jako neobično jel. Pa sredovišta koja da muslimani idu pored kršćanskih svetih mjesta ili srednje vekove neke netropole koje nismo snimali specijalno u općem. Jelko jel, je zanimljivo podatak. E navodi to jel da da su kao muslimani, neki neprosvjećeni muslimani, imali praksu u nevoljama, u nevoljama, teškim bolestima i musibetima, belajima, imali su praksu da idu da idu na mjesta gdje budu neke crkve, kapele ili svetišta ili sveci, ovaj, kršćanski, da idu na ta mjesta i dove traži, traži rješenje da se riješi njihov belaj i stanje u, u, u kojem se nalazi. O ti poznati dovište da da skratimo priču. Od poznati dovište kaže e, Svetište Svetog Ive od, u Podmilacju kod jajca. E, drugo dovište naziva ga dovištem jer tu i muslimani tu e, crkva Majke Božije u Olomu. Na ta, ta mjesta kao i tu i tu znamo muslimani otiče. I i to e, ovaj Sveti rakodovište. Zanimljiva je stvar kada je ovo spomenavam, navodim da mjeva stvar ovaj da autor knjige ovaj, kritikov kritika o stvarnije propis makar kod odlaska od ili tamo da mislimandi dovede da da traži je ovaj, rešenje svojih problema i belaja niti nije jel, ovaj, i tu je falla kritika i pita kri kaže je da, da da da sam da to da makar kritičke znanja koji su džahili tako da ne nego da je to normalno kao da je to u i treći koji naudi da ove ovaj, išle ode ovaj, samo navadi modna koja su pa su postojanja stara dako nađo da, da se posvećuje. A to je kaže Greblje u Večićima kod općine, u opština opština Kotor varoš. I tu imam ima neka nazove se mjesto Blagica. 80 stečaka ima neka kropola. A pored njega imamo Slimansku ruplje stišana. E, I zove se naziva ga Trzam i na 2. avgusta na na Ilindan Aliđun Ovaj, pravi se puteferiš i vjerski obrid u česmene ludi tako dalje. To su ta tri mjesta koje on spominje, tri doviša koje koji vezane su za za kršćanska sveta mjesta i srednjovjekovne nekropole. Eh, sledića mjesta koja navodi, a to su koja su vezana za za za muslimansku historiju u ovim krajevima ili neka muslimanska a, duhovna srednjišta, tako ih nazivaju. Pa je prvo naveo vezan za muslimansku historiju odnosno historiju Bosne i Hercegovine, kako je to nastalo. <kuh> pa je naveo jed, jednu skupinu didoviješta koji su vezan za, za Mehmeda el-Fatiha, osvajača Bosne i Hercegovine, ostopodijovca.